Джордж Мартін. Пісня льоду та вогню. Книга перша. Гра престолів. ТАЯНЕРИС. Кінська брама Ваес до траку складалася з двох велетенських спижових коней, що стояли дибки і торкалися передніми копитами, утворюючи над дорогою гостру арку у 100 ступнів заввишки. Дані не змогла б пояснити, навіщо місту брама, коли немає мурів. Та й будівель теж, скільки вона могла бачити – і все ж брама стояла, величезна і прекрасна, відкриваючись на Лілову гору, що височила вдалині. Спежеві кінські подоби кидали довгі тіні на хвилясту траву, а Хал Дрого, оточений кремноїзниками, проводив Халазар під їхніми копитами і вів далі божим гостинцем. Дані їхала слідом на Срібній у супроводі пана Джорога Мормонта і власного брата Візереса, який знову сидів верхи. Після дня у степу, коли того змусили вертатися до Халазару пішки, дотракійці глузливо прозвали його Хал Раемар, тобто король стерті ноги. Наступного дня Хал Дрого запропонував йому місце на возі, і Візерис радо погодився. Зі свого тупого невігластва він навіть не зрозумів, як із нього знущаються. На возах возили євнухів, калік, породіль, усіх найменших та найстаріших із Халазару. Після того він отримав іще одне прізвисько – Хал Раггат, або Король на Возі. Але брат був упевнений, що то Хал так вибачається за образу, завдану йому дані. Вона благала пана Джорага не казати правду, аби брат не відчував сорому. Лицар відповів, що трохи сорому королю не завадило б, але прохання виконав. Але щоб і Хал Дрого зглянувся та дозволив Візересові знову їхати на чолі Халазару, Дані довелося довгенько благати, ще й вдатися до усіх постільних хитрощів, вивчених від дореї. «А де ж місто?» – запитала вона, проїжджаючи під спижевою аркою. «Ніяких будівель тут не було, і людей теж, сама лише трава та шлях, а ще стародавні пам'ятки уздовж неї, вивезені з усіх земель, які до тракійці грабували впродовж століть». Попереду, – відповів пан Джорах, – «попід горою». За кінською брамою по обидва боки шляху височили награбовані боги та вкрадені звитяжці. Забуті божества мертвих міст погрожували небові своїми зламаними перунами, поки Дані їхала повз їхні ноги на срібній кобилці. Кам'яні можновладці дивилися вниз зі своїх тронів поколитими та заплямованими обличчями, а імена їх давно загубилися в мороці часу. Струнки юні діви танцювали на мармурових основах, вдягнені самі квіти, чи наливали повітря з розбитих глечиків. чудовицька визирали трави обабіч дороги, чорні чавунні дракони з самоцвітами замість очей, грифони з розкритими уреві пащами, мантекори зі спечастими хвостами, готові завдати удару, та інші звірюки, яким вона й імен не знала. Деякі подоби були такі пригарні, що в неї схоплювало подих від захвату, а інші такі потворні та страшні, що Дані ледь не відводила очі. Останні, за словами пана Джорага, напевне прибули з тіньових земель за Асшаєм. «Їх так багато, – мовила вона, йдучи повільним кроком, – зі стількох країн. Візереса все це не вразило. Сміття із мертвих міст, – пирхнув він». Мав обережність говорити посполитою мовою, яку майже ніхто з дотракійців не розумів, та все ж дані мимоволі зиркала на чоловіків її хасу, аби впевнитися, що ніхто не підслухав. А брат вів своєї, ні на що не зважаючи. «Усі ці дикуни тільки вміють, що красти створене кращими за них людьми, та ще вбивати». Він засміявся. «О так, вбивати вони вміють, бо навіщо б вони мені здалися, якби не вміли?» Це тепер мій народ, сказала Дані. Не слід кликати їх дикунами, брате. Дракон кликатиме їх, як забажає, відповів Візерес посполитою мовою. Зіркнув через плече на Аго та Рахаро, що їхали позаду, і глузливо всміхнувся. От бачиш, дикунам бракує клепки, аби зрозуміти мову цивілізованої людини. На дорогою на у цільний кам'яний стовп двадцяти аршин заввишки, побитий мохом. Візер скинув на нього знуджений погляд. Скільки нам ще гибіти посеред цих руїн, доки дрого дасть мені військо, мені набридло чекати. Принцесу треба показати до шхалін. Так-так, старим бабам, перебив брат. А тоді ще влаштувати дурний вартеп із пророцтвом про щеня в її черві, ти мені казав. Але що мені з того, я втомився жувати конятину і нюхати сморід цих дикунів. Він встромив носа до широкого вільного рукава сорочки, де мав звичку тримати запашну хустку. Але це не дуже допомогло. Сорочка була брудна і смердюча. Усі шовкові та вовняні речі, які зараз носив іще з пентосу, просекли потом, забруднилися у дорозі і перетворилися на ганчір'я. Панджорах Мормонт мовив до принца. «На західному базарі можна знайти їжі, яка вам до смаку, ваша милосте». Туди з крамом прибувають купці з вільних міст, а Хаос здійснить свою обіцянку в належний час. Хай поспішає, буркнув Візерес. Мені обіцяли корону, і я її матиму, і з дракона не глузують. Побачивши сороміцьку подобу жінки з шістьма цицьками та тхорячою головою, він під'їхав, аби придивитися до неї ближче. Дані відчула полегшення, але не заспокоїлася зовсім. Молитимуся, аби сонце та зорі не затримав його надовго, мовила вона до пана Джорага, коли брат від'їхав далеко і не міг почути. Лицар зиркнув у слід Візересові із сумнівом. Вашому братові краще було б сидіти увесь цей час у Пентосі. У Халазарі йому місця немає, а Ілліріо ж попереджав. Він поїде, щойно отримає свої десять тисяч війська. Мій пан чоловік обіцяв йому золоту корону. Пан Джорах буркнув. «Так, Халісі, але ж дотракійці дивляться на такі речі інакше, ніж ми на Заході. Я вже йому казав, і Ілліріо казав, але ваш брат слухати не хоче. Коноводи не торгують, Візерис гадає, що продав вас і хоче отримати свою ціну. Але Хал дрого скаже, що отримав вас у подарунок. Він теж зробить Візересовий подарунок, але свого часу. Подарунок не можна вимагати, а надто від Хала». Від хала не можна вимагати нічого. Але не годиться примушувати його чекати. Дані сама не знала, з якого дива захищає брата, але все ж захищала. Візарис каже, що змете опір саме царства десятьма тисячами до тракійських верескунів. Пан Джорах пирхнув та візари солому зі стайні не вимете, хоч дай йому десять тисяч мітал. Даня не могла вдавати, що її дивує презирство у голосі лицаря. «А що, якби це був не Візерис? запитала вона. «Якби їх очолив хтось інший, хтось сильніший? Чи могли б до дотракійці справді завоювати царство? Пан Джорах замислився, а тим часом їхні коні трусили собі божим гостинцем. «Коли я тільки поїхав у вигнання, то бачив у дотракійцях напівголих варварів, дикіших за їхніх коней. Якби ви запитали мене тоді, принцесо, я б відповів – що тисяча добрих лицарів розігнала б у сто разів більше до тракійців без жодного клопоту. «А якби я запитала вас зараз?» «Зараз», – відповів лицар, – «я вже не такий певний. Верхи вони сидять краще за будь-якого лицаря, зовсім не мають страху, а луки їхні б'ють далі за наші». У царстві більшість лучників стріляє пішки, сховавшись за стіною щитів або палісадом із загострених кілків. До тракеці стріляють із коней, хоч у нападі, хоч у відступі, однаково смертоносно. А ще ж їх дуже багато, пані моя. Один ваш пан, чоловік, веде за собою в Халазарі сорок тисяч кінних вояків. Чи справді це так багато? Ну, всього лише стільки, скільки ваш брат Раехар привів на Тризуб, пояснив пан Джорах. Але з того числа лицарі складали хіба що десяту частину. Решта лучники, легкі охоче комонні, піші списники та галябардники. Щойно Райгар загинув, багатько з них покидали зброю та втекли. Як ви гадаєте, чи довго той набрід простояв би супроти 40 тисяч наїзників, що верещать як один від жаги крові? Чи добре захистили б їх від зливи до тракіських стріл шкіряні каптани та кольчуги? «Недовго», – відповіла вона, – «і недобре». Лицар кивнув. «Майте на увазі, принцесо, якщо панство царства матиме хоч стільки розуму, скільки боги дали курці, то цього ніколи не станеться. Наїзникам не до смаку облога мурів. Сумніваюся, що вони зможуть узяти приступом хоча б один найслабший замок Вестеросу. Але якщо Роберт Баратеон остаточно здуріє і вирішить дати бій у полі, а цього варто сподіватися, запитала Дані, що він здуріє. Пан Джорах поміркував якусь хвильку. «Роберт мав би народитися дотракійцем», – нарешті відповів він. «Ваш хал скаже, що тільки боягуз ховатиметься за кам'яними мурами, замість зустріти ворога у бою. А узурпатору хоче з ним погодиться. Він сильний вояк, хоробрий лицар і досить запальний, аби кинутися проти дотракійців у відкритому полі. Але його оточення, ну, їхні дударі грають іншої». Брат короля Станіс, князі Тайвин Ланістер Едард Старк, він сплюнув. «А ви ненавидите цього князя Старка?» – мовила Дані. «Він відібрав усе, що я любив, заради кількох вошивих лісокрадів та своєї безцінної честі», – з гіркотою пробурчав пан Джорах. З його голосу Дані зрозуміла, що втрата все ще мучить його, але лицар швидко перевів мову на інше. «Онде!» – оголосив він, показуючи вдалину – ВАЕС ДОТРАК – місто наїзників-коноводів Халдрого та Кремноїзники провели їх крізь величезний західний базар і далі широкими втоптаними шляхами. Дані їхала на срібній та витріщалася на дивана навколо. ВАЕС ДОТРАК був водночас і найбільшим містом, яке вона бачила, і найменше схожим на місто взагалі. Їй здалося, що простору він обіймає разів у десять більше, аніж ПЕНТОС, не маючи до того ж стін чи кордонів. Широчезні продуті усіма вітрами вулиці були мощені травою та землею, встелені килимом із польових квітів. У вільних містах на заході башти – садиби, халупи, мости, крамниці – палаци громадилися одне на одне, аби вміститися на заведені межі, а Ваєс Дотрак ліниво простягся собі посеред трави і грівся під теплим сонцем – стародавній, просторий, зарозумілий. Навіть будівлі цього міста вражали око. Дані бачила різьблені кам'яні шатра, палаци з плетеної трави завбільшки з замки, хиткі дерев'яні вежі, східчасті піраміди, викладені мармуром, просторі зруби з колод, відкриті просто у небо. Деякі палаци замість стін мали колючі заплоти. «Тут жоден не схожий на інший», – мовила вона. «Ваш брат частково мав рацію», – визнав пан Джорах, – «у тому, що до дотракійці не будують. Тисячу років тому, аби побудувати собі дім, вони копали яму в землі та вкривали її плетеною з трави-рогожею. Ті будівлі, як ви бачите, споруджено невільниками, приведеними з безлічі пограбованих земель. Вони вибудували кожний палац чи будинок звичаєм своїх рідних країв. Більшість палаців, навіть величезних, здавалася покинутою. «А де ж люди, які тут живуть?» – запитала Дані. На базарі було повно біготливих дітей та крикливих дорослих, але деїнде вона бачила лише кілька євнухів, які поспішали у якихось справах. У святому місті живуть постійно тільки баби до шхалін, пояснив пан Джорах, разом з невільниками та службою. Але у Ваєз-Дотраку досить місця, щоб помістити усіх людей з усіх халазарів, якщо раптом усі хали вирішать повернутися до матері. Баби прорекли, що одного дня так і станеться, тому Ваес Дотрак має бути готовий прийняти усіх своїх дітей. Халдрого нарешті наказав зупинитися біля Східного базару, куди торгувати приходили каравани з Ї, Ті, Аз Шаю та Тіньових земель, а над головами височіла матір гір. Дані посміхнулася, пригадавши балачки невільниці магістрата Ілліріо – про палаці з двома сотнями кімнат та дверима з чистого срібла. Палац виявився однією велетенською трапезною. Стіни з грубо тесаних колоту 40 стоп заввишки, пошитий із шовку дах, який можна було підіймати від рідких тут дощів або опускати, щоб впустити безмежне синє небо. Трапезно оточували просторі загони для коней порослі травою, з високими огорожами і вогняними ямами та сотні круглих дернових хатин, що витикалися з землі як трав'янисті горбки. Аби приготуватися до приїзду хала Дрого, наперед виїхало ціле військо невільників. І тепер, коли вершник зіскакував з коня, він відстібав арах і віддавав невільникові разом з іншою зброєю, яку мав при собі. Винятку не становив навіть сам хал Дрого. Панджорах пояснив, що у до дотраку заборонено мати при собі клинка та проливати кров вільної людини. Навіть халазари, що воювали один із одним, відкладали свої чвари і ділили трунок та частунок на виду в матері гір. У цьому місці баби до шхалін проголосили всіх дотракійців одним родом, одним халазаром, однією кров'ю, одним табуном. Поки Ірі та Джехікі допомагали Дані зійти зі Срібної, до них підійшов Кохоло. То був найстарший з трьох кремноїзників Дрого – кремезний лисий чолов'яга з гачкуватим носом та потрощеними зубами в роті. 20 років тому його вдарили Буздуганом, коли він рятував молодого халлаку від найманців, що сподівалися продати хлопця ворогам його батька. А пов'язав своє життя Кохолой з життям Дрого ще тоді, коли її вельможний чоловік з'явився на світ. Кожен хал мав своїх кремноїзників. Дані спершу думала – що то дотракійська подоба короли Гвардії, яка присягається захищати свого Хала ціною життя. Але все виявилося складніше. Джихікі розповіла, що кремноїзник – то значно більше, ніж охоронець. Він брат Халові. Його тінь – найлютіше з усіх відданий друг. «Кров моєї крові» – називав їх Дрого. І недарма разом із його власним ще три життя зливалися в одне. За давнім звичаєм коневладців, після смерті Хала, його кремноїзники помирали разом із ним, щоб у нічних землях їхати у бабіч свого Хала вічно. Якщо Хал помирав від рук якогось ворога, вони жили рівно стільки, щоб відплатити за його смерть. А потім радо сходили у могилу. Ще Джехікі розповіла, що в деяких халазарах кремноїзники ділили з Халом вино, шатро і навіть жінок. Але коней ніколи. Кінь чоловіка завжди був тільки його. Даянерис розраділа, що Халдрого не тримався того давнього звичаю. Вона б не схвалила, якби нею ділилися. Хоча Кохоло був до неї добрий. Інші двоє її лякали. Величезний мовчазний Хаго, який зиркав так похмуро та сердито, наче забував, хто вона така. Котхо із жорстокими очима та не менш жорстокими руками, які полюбляли завдавати болю. Він залишав на м'якій білій шкірі дореї синці, щойно торкався її, а іноді із-за нього Ірі схлипувала вночі. Його боялися навіть власні коні. Та все ж ті троє були прив'язані до дрогу у житті та смерті, і Нерес нічого не залишалося, як вітати їх. Інколи вона навіть шкодувала, що її батька не захищали такі люди. У піснях лицарі короли гвардії незмінно були шляхетні, відважні та вірні. Але короля Аереса убив один із них – хлопчик-красунчик, якого тепер кликали крулерізом. А другий пан Барістан Зухвалий перебіг до узурпатора. Вона питала себе, чи всі люди у саме царстві такі ж зрадливі. Коли її син сяде на залізний трон, вона зробить так, щоб від зради короле гвардії його захищали власні кремноїзники. Халісі мовив до неї кохоло дотракійською мовою – Дрогу кров моєї крові звелів сказати тобі, що він цієї ночі має зійти на матір-гір, аби принести жертву богам за своє безпечне повернення. Дані знала, що на матір-гір може ступити тільки чоловіча нога. Кремноїзники хала підуть із ним і повернуться на світанку. «Скажи моєму сонцю та зорям, що я бачитиму його в вісні та молитимусь про його повернення», відповіла вона, відчуваючи вдячність. Зараз Дані швидше втомлювалася, бо дитя росло всередині. Відпочити цілу ніч було б доречно. Адже Дані на вагітність тільки розбурхала бажання Дрого, і його пристрасть останнім часом полишала її геть виснаженою. Дорея провела її до порожнього пагорба, приготованого для неї та її хала. Всередині у цьому шатрі, вибудованому з землі, було прохолодно та темно. «Джихікі, купіль мені», – наказала вона – бо хотіла змити дорожній пил зі шкіри та випарити втомлені кістки. Приємно було знати, що вони пробудуть тут якийсь час, чи не доведеться знову лізти на срібну просто завтра. Вода була гаряча, аж парувала, саме така, як вона завжди любила. «Сьогодні ввечері я віддам братові подарунки», – вирішила вона, поки Джехікі вимивала їй волосся. Хай у святому місті виглядає як король. «Дореє, біжи, знайди його та запроси до мене на вечерю». Візерес був добріший до лисенійки, ніж до дотракійських служниць. Можливо, тому що магістрат Ілліріо дозволив йому зляхтися з нею в пентосі. Ірі піди на базар та купи садовини і м'яса, тільки не конятини. «Коня їсти добре», – мовила Ірі. «Їси коня, стаєш сильний! Візерис ненавидить конятину», – як скажете Халісі. Служниця повернулася з козячим окостом та кошиком городини і садовини. Джехікі засмажила м'ясо солодкою спаржею та вогне трюками, змащуючи його медом, поки запікалося. А ще до вечері були дині, гранати, сливи і всяка східна дивина садовина, якій Дані і назви не знала. Поки служниці готували страву, Дані розкладала одяг, що пошили братові по його мірці – сорочку та штани з цупкого білого льону, шкіряні сандалі зі шнуровкою до коліна – Пояс із пижевих бляг, шкіряну жилетку, розмальовану вогнедишними драконами. Дані сподівалася, що до тракійці матимуть більше поваги до брата, якщо він не ходитиме жебраком. браком, а він тоді пробачить їй за сором у трав'яному морі. Все-таки він залишався її королем та братом, все-таки вони обидва кров дракона. Вона сама розкладала останній подарунок накидку з піщаного шовку, зелену, мов трава зі світлосірою облямівкою яка мала підкреслити срібний блиск братового волосся. Коли Візерис нагодився, він тяг за руку Дорею, у якої від його удару червоніло око. «Ти смієш підсилати цю шльондру до мене з наказами?» – закричав він і грубо штурхнув служницю на килим. Його лють заскочила Дані зовсім зненацька. «Я ж тільки...» «Дорея, що ти сказала?» «Халісі, пробачте мені, я винувата!» «Я пішла до вашого брата і переповіла йому ваш наказ з'явитися на вечерю». «Драконові не наказують», – загарчав Візерес. «Я твій король. Я мав би повернути тобі її голову». Лисенійка злякано тремтіла, але Дані заспокоїла її лагідним докором. «Не бійся, він тебе не скривдить. Любий брате, благаю тебе, пробач їй». Вона забулася. «Я ж сказала їй красно припросити вашу милість до вечері, якщо буде ваша ласка». Вона взяла брата за руку і повела через кімнату. «Ось подивися, подарунки!» Візерис підозріливо скривився. «Це що за дурня?» «Новий одяг! Я наказала пошити його для тебе!» Сором'язливо опустила очі Дані. Він зиркнув на неї та спохмурнів. «Дотракійське ганчір'я! Ти насмілишся вдягти мене в оце?» «Прошу тебе, тобі буде прохолодніше, зручніше!» «Я гадала, якби ти вдягався подібніше до них, до дотракійців...» Дані не знала, що їй казати, щоб не збудити дракона. «А потім ти ще вимагатимеш, щоб я косу заплів. Я б ніколи, чому він завжди такий брутальний? Вона ж зичила йому добра. Ти не маєш права на косу, бо ще не одержав жодної перемоги». Оце вона дарма сказала. У його бускових очах спалахнула лють. Але вдарити її на очах служниць він не насмілився. Тим паче, що знадвору тинялися вояки її хасу. Натомість він підняв накидку і понюхав її, смердить кінським гноєм. Може, зійде за попону, я особливо прохала дорею шити її для тебе, мовила вона, болюче вражена. Таке вбрання личило б самому Халові. Я володар саме царства, а не степовий дикун із бряскальцями у волоссі. Грикнув візерес і схопив її за руку. Ти забуваєшся, Хвойдом. Чи ти гадаєш? «Отея, твоє черево врятує тебе, коли прокинеться дракон!» Його пальці болюче вчепилися її руку. На якусь мить Дані відчула себе знову дитиною, яка щулиться від братової люті. Вона простягла руку і вхопила перше, що трапилося – паса, якого гадала йому подарувати – важкого ланцюга з гарних спижевих блях. Дані змахнула ним з усією силою, яку мала в руках. Пас влучив просто у обличчя – Візерис миттю відпустив сестру, що йому текла кров, гострий край однієї бляхи розпанахав її надвоє. «Це ти забуваєшся», – відповіла Дані. «Ти, бодай, щось зрозумів того дня у степу. Піди геть, поки я не покликала хас, аби тебе викинули як собаку. І молися, щоб не дізнався Хал дрого, бо він випатрає тобі живіт і нагодує твоїми штельбухами». Візерис зіп'явся на ноги. «Коли я сяду на свій престол, ти пошкодуєш про цей день, Хвойдо!» І він вийшов геть, залишивши подарунки і тримаючи до купи розірвану щоку. Краплі крові заляпали при чудову накидку з піщаного шовку. Дані притисла м'яку тканину до щоки і сілася, схрестивши ноги на спальних рогожах. «Вечеря готова, Халісі!» – оголосила Джехікі. «Я не голодна!» – із сумом відповіла Дані. Раптом вона відчула страшенну втому. «Попоїште самі, відійшліть щось пану від Джорагу», а через мить додала, «Принесіть мені одне драконяче яйце». Ірі принесла яйце з темно-зеленою шкаралупою, де поміж лусочок виблискували спиживі цяточки, коли вона крутила його у своїх маленьких ручках. Дані скрутилася клубочком на боці, накинулася піщаним шовком і поклала яйце до западинки між круглим черевцем та своїми невеличкими грудьми. Дані полюбляла тримати яйця коло себе, вони були такі гарні, а інколи сама лише близькість до них давала їй сили та хоробрості, не наче з нею ділилися сховані всередині кам'яні дракони. Дані лежала і тримала яйце, аж раптом відчула, як всередині ворухнулося дитя. Синок мов би потягнувся рукою до брата, до рідної крові. «Ти і є дракон», – прошепотіла Дані, – «справжній дракон». «Я знаю». «О, так, я знаю». Вона посміхнулася і заснула, мріючи про рідний дім.